كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساغ ربا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه إليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاني اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دراج براج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسانزل الله سبحانه وتعالى ا دناشنيه صلواتا على محمد صلى الله عليه وسلم Mi večera spočinjemo sa našim serijalom u kojem ćemo, ako Bog, da govoriti ja se nadam od 10 do 15 susreta o vladarima iz historije Islama. Kroz te susrede bi trebali obraditi 10 do 14 vladara koji su ostavili izuzetno veliki trag na umet i koji su izuzetno zadužili umet do današnjih dana. Iako je prvak Molimena, i prva khaladara, naš poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, s predpostavkom da ste dosta tih nekih podataka već vladali, nećemo govoriti o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam direktno. Mađo dok budemo obrađivali mnoge halife, pogotovo one halife koji su živjeli, koji su bili od generacija shaba, ne je da ćemo djelimično govoriti o našem poslaniku sallallahu alayhi wa Tako da naš se počinje sa Ebu Bekrom es-Siddikom radijallahu ta'ala anhu. Međutim, govor o Ebu Bekru i Sridir koji je namjenjen za naš sljedeći susret. Prvi susret ćemo pokušati nešto progovoriti, inače o nauci histori historije. Da nešto progovorimo kako to muslimani gledaju na nauku historije. Vama je dobro poznato i to je jedna uzrečica metelj što kažu Arapi, koji živi u našem narodu. Kažu, historija je učiteljica života. Historija je učiteljica života. Ukoliko nas nešto neko uči, onda najvjerojatnije je da, da je to nešto važno. Ako pogledamo u samu tematiku Kur'ana, nalazimo da je gospodar svjetova trećinu govora o Allahove knjizi po svijete u govoru o historijskim činjivicama. Trećina Allahove knjige govori o historijskim uh, nekim događajima što ukazuje čim je gospodar svjetova toliko pažnje pažnja priduda o toj temi da je izuzetno važna. Gospodar svjetova u prijevodu značenja kaže... I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti o onima koji su bili i nestali. I mi ti od sebe Kur'an spuštamo. će znači, gospodar svjetova govori da nam daje vijesti o nekim ljudima koji su bili i nestali i da nam on, Kur'an, i da on preko poslanika, Kur'an nama spušta. Islamski učenjaci su različito definisali nauku historije. Ta nauka s čime se ona bavi. Međutim, naši smo lijepu definiciju od šeha Sejida Kutba, koji je rekao da je historija sama po sebi nije pusto navođenje događaja. On kaže da nije to historija, da samo nabrajamo tadi, tadi, taj i taj uradio to i to. Već on govori da je to nešto više, pa kaže da je ona tumačenje događaja i presuđivanje o tim događajima. Pored toga što moramo znati, ko je šta uradio, kada je taj to uradio, Na koji način je to uradio? To je jedan dio nauke o historiji. Bareu što se tiče muslimanskog izučavanja historije. Drugi, drugi dio nauke koji govori da se Said koji govori jeste da je to tumačenje tih događaja i presuđivanje, prosuđivanje o njima. Na osnovu, na osnovu ove definicije vidimo da se nauka historije bavi sa dvije cjeline, sa dvije cjeline. Što se tiče ciljeva i koristi izučavanja historije, islamski učenjaci spominju mnogo tih koristi, mi ćemo se zadovoljiti na spomen šest, šest koristi izučavanja historije. Na prvom mjestu jeste spoznaja Allahovih univerzalnih zakona. Mi učimo historiju, izučavamo historiju kako bi upoznali univerzalne Allahove zakone. U tom kontekstu gospodar svjetova je objavio Da je bilo naroda koji su bili i nestali, zato putujte po svijetu, govori naš gospodar Svjetova, kako biste vidjeli kako su svršili oni i kako su skončali oni koji su Allaha ulaž laž utjerivali. Gospodar Svjetova nam govori da je bilo naroda koji su bili i nestali i podstiče nas da idemo na ta mjesta gdje su ti ljudi živjeli kako bi vidjeli da tih više ljudi nema, ne postoji. Da vidimo kako su skončali oni Oni koji su Allahu lažu rivali. Od tih univerzalnih Allahovih zakona na prvo mjesto jeste loša završnica griješnika. Izučavanjem historije mi dolazimo do zaključka da griješnici imaju lošu završnicu. I u tom kontekstu je gospodar svjetova rekao, reci, putujte po svijetu i pogledajte kako su završili griješnici. I pogledajte kako su skončali griješnici. Na drugom mjesto, Historija nas uči po pitanju univerzalnih zakona jeste da je promjena statusa i stanja kod ljudi. Da gospodar svjetova mijenja status i stanja i stanja kod ljudi. Pa kaže uzvišeni, ako vi dopatnete rana i drugi rana dopadaju, a u ovim danima mi dajemo pobjedu čas jednima, čas drugima. I to je ono što gospodar svjetova mijenja. Kao što bi rekli Arapi, je umu lekvo, je umu alik. Jedan dan je tebi u korist, jedan dan radi protiv, protiv tebe. I naš posanjik, sallallahu alaihi wasallam, pa je imao bitaka u kojem nije izašao kao pobjednik. Nije izašao kao pobjednik. Tako da je historija nas uči da gospodar svjetova mijenja statuse i stanja ljudi. Zatim, od univerzalnih Allahovi zakona jeste da narodu koji proširi nered, i nepravdu, neminovanje, nestanak. U narodu koji se proširi nered i nepravda, neminovanje, nastanak, jer kaže gospodar u prijevodu značenja da neće dozvoliti da djela pokvarenjaka uspiju. Gospodar svetova neće dozvoliti da djela pokvarenjaka uspiju. Zatim, jedna od univerzalnih Allahovih zakona koje nas historija uči, jeste da je svaka promjena vezana za ljudski napor i za naša, naša lična ulaganja. Svaku promjenu koju želimo da postignemo, neminovno je da uložimo napor i da se pokrenemo s našim dijelima. U tom kontekstu je gospodar svjetova u prijevodu značenje rekao da Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijeni sam sebe. Zatim od univerzalnih Allahovi zakone i pravila kojim nas gospodar svjetova uči kroz historiju, izučavajući historiju, jeste da Allaho pobjeda pripadna vjernicima. Allahova pobjeda pripada vjernicima. Tako je uzvišenje Allah u prijevodu značenje rekao o vjernici, ako Allaha pomognete i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. A na drugom mjestu gospodar svjetova u prijevodu značenja kaže a dužnost tam je vjernike pomoći. Gospodar svjetova govori da je to dužnost gospodara svjetova da pomogne, da pomogne vjernike. Zatim jedna od Univerzalnih Allahovih pravila koje žive u čovječanstvu, koje je gospodar svjetova uh, u, u, naredio da, da žive među ljudima, jeste da ljudi suzbijaju jedne druge, jedni drugima. Znači, gospodar svjetova ljude suzbija jedne drugima, pa kaže uzvišeni Allah, govorići kako je da, uh, Davud ubio džaluta. Pa govori da mu je dao poslanstvo, odnosno vjerovjesništvo i dao mu je vlast a zatim kaže da mi ne suzbijamo narod jedni i drugima, na zemlji bi veliki neredne stav. Na zemlji bi veliki neredne nered stav. I to je po pitanju prve, prve e, tačke i prve koristi zbog čega izučavamo historiju islama, historiju čovječanstva. To je kako bi naučili univerzalna Allahova pravila, univerzalna Allahove sunete, a neke od tih univerzalne lave suneta smo spomenuli. Zatim, Jedan od ciljeva i koristi zašto izučavamo historiju čovječanstva i historiju Islama jeste spoznaja nastanka i razvitka ljudskog roda. Da spoznamo kako je nasao ljudski rod i kako, kako se je razvio ljudski rod. Pitanje iz prošlosti je puno i faktički nema skupini, nema čovjeka na Dunjaluku da jedan period svoga života ne pokuša doći do odgovora što je to bilo ranije. Kako je nastao ljudski rod i kako se je razvio, razvio ljudski rod? Kur'an i inače izučavanje historije Islama nama daje uvid kako je ljudski rod stvarno nastavio i koje su bile etape kojim se ljudski rod razvijao. Na prvom mjestu ono što bi mi bili obavezni da učimo po pitanju historije Islama kako bi saznali razvitak ljudskog roda jeste spozna i saznanje života vjerovjesnika i poslanika koji je gospodar svjetovo slavo čovječanstva. To, to bi bilo na prvom mjestu način na koji ćemo mi spoznati i razumijeti kako se ljudski rod nastalo i kako se ljudski rod širio. Učenjem tih stvari mi istovremeno učimo na koji način su narodi tih vjerovjesnika reagirali i na koji način su se ponijeli prema onome što je taj vjerovjesnik, vjerovjesnik donosio. Zatim, Naravno, međutim vjerovjesnicima posebno mjesto zauzima naš poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam i to iz razloga što je došao sa posljednjom Allahovom objavom i zato što je njegov zakon deregvirao sve prethodne zakone. Tako da izučavanje u plejadi tih vjerovjesnika koje izučavamo na posebno mjesto, naravno, moramo izučavati život našeg poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Zatim, ukoliko želimo da pogledamo kako se ljudski rod razvijao, neminovno je da proučavamo život halifa Islama. Pogotovo prve generacije muslimana. Četvorice pravednih i upučenih halifa. A to iz razloga što gospodar svjetova hvali tu generaciju i iz razloga što je naš poslanji sallallahu alihi wasallam rekao da je to najbolja generacija. Pa ukoliko želimo da spoznamo suštinu jednog društva i navika čovjeka, čemu to čovjek teži, neminovno je da se upoznamo kako, na koji način je jasatim društvom e, rađeno i ko, kako je na koji način je to društvo vođeno za vrijeme četvorce pravednih halifa. Zatim izučavajući te periode islama kada je dolazilo do preporoda, kada su se pojavljivali određeni islamski vladari koji su uspjeli da preporode da preporode islamski um. I to su upravo te lišćosti koje, će, koje, koje ćemo spominjati u ovom serijalu, a koji nisu iz prve generacije muslimana. Pa je tu recimo Omer ibn Abdulaziz, koji je bio halijefa nepunen dvije godine, ali je uradio veliki preokret unutar islamskog umeta. Određene standarde koje su muslim, koji su muslimani bili prihvatili općenito, od ružih navika on je uspio to da očisti i da vrati na, na stazu pravidnih halifa. Zatim nalazimo Haruna Ršid, koji je isto uradio veliki preporod u muslimanskoj zajednici. Zatim poslije toga a, nalazimo posljednje u, to, u toj plejadi kojeg mi želimo spomenuti najvjerojatnije će biti Mehmed al-Fatih. Mehmed El al fatih jer je to i na kraj krajeva a, posljednji vladar koji je završio svoju misiju, a koji je Indirektno spomenut hadisima naših poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. da pogledamo u njihove živote, u period njihove vladanja, na koji način su oni vladali i na koji način su oni, na koji način su oni preporodili muslimansko društvo. Poslije izučavanja vladara, jako je bitno kroz historiju islama izučavati sve one koji su uspjeli da preporode muslimansko društvo. I takvih je puno. I naš poslanik, sallallahu alayhi wa govori da će se u jednoj svake 100 godina pojavljivati reformator. Nama bi bilo interes, interesanto pogledati ko su bili ti reformatori o, kroz historiju Islama i na koji način su oni uspjeli da preporode, preporode društva, ali naravno to je te, to je tema za neki drugi serijal. Međutim, tiče se tiče historije Islama. Zatim, ukoliko budemo izučavali historiju, vidjet koji su to uticaj Islama na umet, odnosno na kompletno čovječanstvo. Koji su to uticaji, uticaji Islama na popletno čovječanstvo? Zatim, izučavajući historiju Islama, mi uspjevamo da vidimo kakva je to pogubnost koja dolazi od nezna i od više božstva. Kad pogledate ateistička i sekularistička društva, šta su uradili od, od svojih država? Da su vrijednosti moralne, ljudske koji se gajili vjekovima bačeni bez ikakvi bez ikakvog pardona. To je problem ateističkog i visebožanskog društva također. Tu dolazi do jako velikih devijacija, a iz, izučavanje historije čovječanstva mi se mi se upoznajemo sa tim devijacima. Treći koris izučavanje historije islama jeste spoznaja suština ljudskog života. Na taj način mi uspijevamo da spoznamo šta je suština Šta je suština ljudskog života? Naravno, dobro vam je poznato da su i ljudi i džini stvorini samo da bi Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali. I to je ono sa čim je spušten Adem a.s. na zemlju. Način na koji je Adem a.s. stvoren i gdje je bio njegov prvobitni e, smještaj, kako je izašao i naselio Dunjadlu, znači manje više su poznati. Ali ono što mi pouzdano znamo jeste da je ljudsko čovječanstvo počelo sa tevhidom. Počelo je sa tevhidom. Tu je spoznaje suštine ljudskog ljudskog života. A nije ono kao što kažu oni koji za sebe smatraju da su neki učenjaci prirodnih nauka. Pa kada govore o sociologiji, govore da su ljudi u početku smatrali da ima više bogova. Pa su onda vremenom to sužavali, sužavali, sužavali, sužavali, tako da su došli do monoteizma. To nije tašno. To nije tašno. I prenijete hadis, koji bilježe mnogi sakupljači sakupljači sunena, da je naš posanik Muhammed s.a.v. rekao da između Adema i Nuha bilo deset generacija. Između Adema i Nuha s.a.v. je bilo deset generacija i svi su bili na monoteizmu. Svi su bili muvahidi. Tek u vrijeme nuha salam, je došlo do devijacije, došlo je do širka. Početak ljudskog roda jeste tevohid, a ne širk, kako to tvrde kako to tvrdi moderna sociologija. Zatim, na osnovu ovog suštine ljudskog života, mi znamo da je početak čovječanstva jedan. Svi smo mi u nekoj konačnici od istog čovjeka. Na taj način, sa tog aspekta, ne možemo se hvaliti da je jedan bolji od drugog. Jer je osnova, osnova je jedna, svi smo mi, svi smo mi od Nuha, alaihi salam, u osnovi. Isto kao što nam je do Nuha, alaihi salam, svi su od Adema, od Nuha, alaihi salam, s obzirom da njegova porodica jedina preživela, mi smo svi od Nuha, a Nuh je od Adema, tako da smo i mi na taj način, na taj način od Adema. I nema tu da je neko bolji, bolji, da si ti od nekog rođenog sina Ademovog, a ja sam od nekog koji nije njegov rođeni sin, nego je usvojeno dijete. Znači, svi smo po porijeklu istih istih vrijednosti. Zatim, na suština ljudskog života koji nas uči teohid, koji nas uči historije Islama, jeste da je to teohid, da svi obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala i da uspostavimo Allahovu jednoću na zemlji. To bi u tom kontekstu bilo da bi trebali uticati da se svi simboli gdje ima širka u njima, trebali bi uticati da se oni sklone, da se oni uklone. Naravno, mi nismo u mogućnosti do te mjere, ali smo u mogućnosti da očistimo ono što zatvara naša, naša kuća vrata. A to je samo jedan segment gdje bi se trebalo usrediti po pitanju Allahove jednoće. Sve ono što remeti Allahovu jednoću na zemlji, nama mi bila dužnost da uklonimo. Da uklonimo. Naravno, ta dužnost je vezana za, naš, za našu mogućnost. Izučavanjem historije, kao što rekli smo, s obzirom da spoznajemo tu suštinu ljudskog života. Od te suštine ljudskog života jeste da su nama poslanici i vjerovjesnici potrebni. Nama su poslanici i vjerovjesnici potrebni Čovjek ne bi mogao doći svojim razumom do onih zaključaka u potpunosti do koji su došli do smo došli preko objava koje je naš Gospodar Svetovo objavio objavio preko svojih poslanika. Zatim od koristi izučavanja historije islama jeste što spoznajemo da čuvanjem Allahovih propisa mi čuvamo svoj razum. Čuvanjem Allahovih propisa mi čuvamo svoj razum. Jer historija nas uči da je mnogo oni koji nisu čuvali Allahove propise pa su potpuno iskrenuli, pa su potpuno iskrenuli i uveli neke stvari kojim se možda i oni sami bi se čudili sada kada bi, sada kada bi je analizirali. Učenjem historije, jedna od koristi učenja historije, jeste poznavanjem historijskih činjivica. Mi možemo razumijeti sadašnjost. Na taj način možemo razumijeti sadašnjost. A samo ukoliko budemo razumijeli sadašnjost, možemo planirati budućnost. Možemo planirati budućnost. Spoznaje izučavanje kako je ljudski rod došao do ovog stadija na koji je došao. Onda možemo razumijeti u boljoj mjeri ljudski rod. A ako znamo puteve na koji način ljudski rod došao od do ovog stadija, onda možemo tek planirati šta dalje i kako dalje. Izvučavanjem također historije islama, mi uspjevamo da povežemo historijske činjenice. Uspjevamo da povežemo stvari koje na prvi pogled djeluju kao da nemaju veze, kao da nemaju veze jedna, jedna sa, drug, sa drugom što produbljuje ope naše naše poznavanje sadašnjosti. I to su te koristi koji islamski učeniaci spominju po pitanju dušovanja historije historije čovjekanstva, a posebno historije islama. Ovdje je bitno spomenuti u ovom prvom i uvodnom predavanju koji je to koncept, koja su to pravila, koje su to teme kojima se bavi historija, изучаvanje historije islama. Kojima se bavi historija izučavanje historije Islama. Nema sumje da je izučavanje historije Islama velika potreba za svaku zajednicu. Ali samim tim što imamo potrebu za tim ne znači da možemo to raditi na način na koji mi hoćemo. Onako kako se, kako se nama će fne. Moramo voditi računa na prvom mjestu. Na prvom mjestu jeste izučavanje provjera informacija historijskih koji dolaze do nas. I to je prvi koncept na kojem počiva izučavanje historije čovječanstva kroz prizmu islamske historije. Da provjerimo pouzanost informacija koje su došle do nas. Nimalo nije preče da izučavamo hadis, fik ili tefsir kroz prizmu provjeravanje lanca koji nam došli u odnosu na to što je historija islama. Ništa nije preče izučavate ih hadis uh izučavajući lanac koji je došla informacija do nas kao isto kao što je to kao što je to naravno obaveza da izučavamo historiju sama pogotovo što ukoliko pogledamo da su glavne devijacije unutar islamskog umeta po pitanju sekti koji su se javile u stvari posljedica to što nisu prihvatili Historijske činjenice na način na koji su trebali prihvatiti, na koji su trebali prihvatiti. To se desilo i to se desilo u prvoj generaciji muslimana. To se je desilo u prvoj u prvoj generaciji muslama, muslimana, muslimana i glavne podjele koje su se desilo u umetu desili su u prvoj generaciji. Sve ovo što mi danas živimo, živimo kao posledicu tih prvih, prvih podjela. Zbog toga ne moramo historijske Historijske predaje, prije svega posmatrati kroz univerzalne Allahove objave. Ono što je gospodar svjetovo objavio u Kur'anu častom, ukoliko dođe nešto što se suprostavlja tim univerzalnim ajetima, nećemo prihvatiti. god bi govorio o nemoralnosti naših poslanika, kakva god predaja da dođe do nas po pitanju toga, ona je neprihvatljiva. Ona je neprihvatljiva zato što Kur'an... Jasno, i decitno govori o moralu naše poslanika sam se. I govori da je to bio izvjetno moralan čovjek. Tako da predaja koja bi to pobijela ne bi bila osnovana, ne bi je mogli. To je samo jedan, jedan od primjera uh, gdje moramo u opštenu historijske činjenice prihvatati u duhu Allahove objave. Ovo je jako bitno zato što su historijske predaja nisu uvijek prenosili pouzdani ljudi. Nisu uvijek prenosili pouzdani ljudi. Nalazimo da je Ibn Hajar el-Skalani govorio o nekim prenosiocima historijskih događaj, događaja. Pa kaže za Muhammeda ibn Ishaqa jedan poznati uh, prenosioc sire našeg poslanika kaže za njega kaže bio je imam po pitanju poznavanja vojnih pogoda. Nije mu bilo prejemce po pitanju Poznavanje vojnih pohoda. Bio je istino ljubiv čovjek. Znači priznaje da nije bio lažac. Ali mu se dešavalo da nekada prenese od čovjeka koji nije vjerodostojan. Dešavalo mu se da prenese od čovjeka koji nije vjerodostojan. Tako kako sada kad najidemo na predaj od Muhameda i Nishaka moramo pogledati od koga prenosi. Ne zato što ne vjerujemo njemu. Jer nam je prenešeno da je pouzdan čovjek. I da je imam po pitanju poznavanje pohoda našeg posanika, ali uzimo od ljudi, prenosi od ljudi koji nisu pouzdani. Također je za sejfa etemimija. Sejf etemimija, jedan od poznatijih prenosilaca historijskih događaja, kaže on je prvak po pitanju historije. U historijskoj nauci je prvak, stub, ali po pitanju hadisa nije prihvaćen. Kad prenosi hadis, nije prihvaćen. To što dobro poznaje informacije historijske, ne znači da su sve te informacije tačne čim je slabo hadisu, onda moramo kritički posmatrati i predaje koje je on premio po pitanju historije. Zatim, pošto smo spomenuli da moramo pogledati ko prenosi, to je u stvari nauka koja se bavi prenosilicima lanza hadisa, predaja. Hadisa uopšteno ili predaja, historijski, historijski predaja. Naš posanik s.a.v. je rekao Dovoljno je čovjeku laži da prenese sve što čuje. Ukoliko budeš prenosio sve što si čuo, izuzetno ćeš puno lagati. lagati. Ova predaja nam je dovoljna da kažemo da nije ono sve što čujemo po pitanju historije istina. Istina, naš posanik, sallallahu alihi wasallam, nas o tome upozorava. Kada proučimo samo sadržinu, odnosno lanac, prenosilac informacije, mi moramo proučiti kakva je ta informacija koja dolazi kakva je ta informacija koja nam dolazi. Čak i u hadisi naših poslanika, sallallahu a.s.v. ima predaja koje su sa aspekta lanca prenosila sa pouzdane, ali su ti hadisi neprihvaćeni ne sa aspekta poruke koju tim hadisom prenosi. Pogotovo ako se uzme u obzir da ima derogiranih i derogirajućih hadisa. Ukoliko nešto dođe do nas, vjerodojstveno od naših poslanika, sallallahu a.s.v., ne mora odmah značiti da se potome treba raditi. Možda je taj propis derogiran, a takvih propisa ima puno. Ima to je znači prvo lanac, zatim drugo sama informacija u tom lancu, Nema mnogo da govoriti o prenosilacima, o prenosilacima. Kakav je taj čovjek? Da li je lažac? Na koji način je bilo njegovo pamćenje? Da li je zapisivo? Da li je prenosio širza? U kojem periodu je prenosio hadis koji je predoj je zabilježen? u periodu njegove mladosti ili u periodu ne njegove starosti? Da li je u starosti posanilio ili nije? Da li je promijenio svog vjerovanja tokom života? Možda je bio sunija na početku, međutim kasnije tokom života odstupio sunijski učenje, je postao, uh, od sunijskih ši, ši, učenja i posto neka od šijitskih frakcija. I to se dešavalo kroz, kroz historiju islama nažalost, nažalost i to se je dešavalo proziru islamu, tako da sve te detalje moramo uzeti u obzir kada želimo da prihvatimo predaju od nekog čovjeka. I sav ovaj dio u stvari govori o podacima koji dolaze do nas. O podacima koji dolaze do nas. Koji trud moramo uložiti po pitanju same ispravnosti podatka koji dođe do nas. Ali to nije jedino. To nije jedino. Kao što je rekao Svet Kut, Drugi dio jeste da presuđujemo o tim predajama. Da vidimo šta te predaje nama govore. Kako se možemo okoristiti odkoristiti od tih, od tih predaja. Na prvo, na prvo načelo na kojeg se moramo držati po pitanju ocjenjevanja tih predaja jeste da moramo ocjenjevati u duhu šarijata. Moramo ocjenjevati u duhu šarijata, u duhu onoga što je došo od našeg poslanika wasallam, po pitanju Korana ili sunneta. Primjer toga je pitanje Adema Aleyhisala. Na koji način trenutno uh, historičari govore o prvom čovjeku? Govore da je to čovjek koji je nastao od jednoćelijskog organizma, pa se posljedno ta jednoćelijski organizam razvijao, u sve se to dešavalo u vodi, pa je iz vode izašao, pa je prvo bio neki gmizavac, pa je kasnije uh, zbog svojih uslova životnih imao potreba da se uspravlja da tako da je prohodao na, na dvije noge pa je spoznajom razvio se to sve dešavalo u mnogobrenim generacijama znači to se prenosilo genetski na, na mnogobrene generacije ali početak je neki neki haivan koji je izašao iz iz mora i prohodao prohodao pa je u to evolucije prvo došao do majmuna pa poslen od majmuna došo do čovjeka to je ono što mi učimo što naša djeca uče u školama To je ono što što oni tvrde da su historijske činjenice. Da su historijske činjenice, pogotovo zbog podvale koju je Dervin pokušao da, da uvede u koji se, iako je to teorija nikad dokazana, ipak ljudi vjeruju, vjeruju u to. Na koji način govori Kur'an o, o tim stvarima? Ko stvaran ljudskog roda, govori gospodar svjetova, da je Adem a.s. stvorio svojom rukom da mu je od svog ruha udano u njega. I to je ono što mi vjerujemo, to je početak čovječanstva. Tako da nije sve ono što nam dođe historijskim putem, mi tek tako ćemo prihvatiti. Već ćemo to staviti na vagi, na vagi Kur'ana i Suneta. Pogledajte, zatim je, a Isaha alaihissalam, kažu čak da histo historičari e, negiraju postajanje osobe koja je mogla biti, nema historijskih dokaza, nema njegovog kabra, nema njegovog e, potomstva, nema historijski bi se čak moglo i negirati na njegovog postaja. I ako njegov uticaj mi vidimo da, da je prisuta, tako da je taj ta osoba postavila bezemljeno sumnje. Kako po, posmatraju ulogu Isa a.s. kršćani. Iako e, se djelimišno slažimo sa njima po pitanju tog bezgrešnog začeća. Bezgrešnog začeća. Ali bezgrešnog začeća je bilo zbog Allahove naredbe i stvorio je čovjeka. Stvorio čovjeka dok oni kršćani tvrde da je stvorio božanstvo. Da je stvorio božanstvo. I tu se mi Tu se mi razlikome od njih. Ne možemo prihvatiti činjenice i predaje koje oni prenose. Koliko gotovo ne bili ubijeđeni u ispravnosti i historijskih činjenica. To kršćenih šta tvrde? Šta tvrde židovi? Židovi tvrde da je ovom produkt bluda. Da je u stvari njegova majka imala bludu radiju sa čovjekom. Pa da bi to zateškala rekla je ovo je Božje dijelo. Ja, mene nikad niko nije tako. Da znači, će proglašavaju. I sa majku prostitukom, kurvom, nemoralnom ženom. Nemoralnom, nemoralnom ženom. Hoćemo li mi to što nam određeni historičari prenosi tako nešto prihvatiti? Naravno da nećemo, već ćemo te historijske podatke staviti na vagi Kur'ana, Kur'ana i Suneta. Zatim, pogledajmo kako Kur'an i Sunet našeg poslanika, salallahu a.s.v. govori o pomagačima Allahove vjere, o prvim generacijama muslimana, muhađirima i ensarijama. Koja je razlika između onoga što govori gospodar svjetova i naš poslanik, salallahu a.s.v. i onoga što govore šije? I sada ukoliko dođe nam neki šija sa nekom predajom istorijskom koja je zabilježena u nekim od knjiga, da li šitski ili sunitski nebitno, najprije ćemo tu predaju staviti na ovoj vagi, na ovoj vagi, na vagi Kur'ana i Suneta. Pa ukoliko pouzdano znamo da je taj čovjek odashaba lao poslanika i da je umro na tome, nećemo tek tako se upuštati u psovanje pljuvanje tog, tog čovjeka. Iako, iako nam šije serviraju ili bilo ko drugi servira neku drugu historijsku, historijsku činju, po njima činjenicu, odnosno historijski Sve ovo historijski podataj. Sve ovi primjeri koji smo naveli daje nam jedan zaključak da se mi moramo upravljati po Kur'anu i Sunetu i da je Kur'an i Sunet glavno mjerilo po pitanju prihvaćanja historijskih činjenica. Zatim, još jedan pravilo ješao jedan uvid po pitanju prihvaćanja i tumačenje tih historijskih činjenica, jeste da moramo posmatrati i analizirati ljude koji prenose i o ljudima koj, o kojima oni prenose. Kakve su njihove a, vrijednost i status i status u društvu. U tom kontekstu je Omer ibn Hatab radi Allah ta'ala Anhu rekao o svakom imaj na umu njegov položaj u društvu. O svakom imaj na umu njegov položaj u društvu. i govori da svako moramo pravedno dati pravo prema njemu znači njegovo pravo moramo dati s pravdom pa kaže dobrim poznavanjem ljudi može biti zadovoljena pravda ukoliko dobro poznaješ ljude možeš zadovoljiti pravdu ukoliko sretnemo našeg profesora univerzitetskog koji nam kaže neki podatak kaže jesili čuo da je i kaže na neki podatak neku inovaciju iz njegove struke I sretnemo nekog čovjeka laika koji u životu nije pročitao ništa izredno dnevnoga vaza. I kaže nam isti taj podatak na koji način ćemo mi prihvatiti od čovjeka kom je to struka i od čovjeka koji znamo da o tome malo zna. Znači poznavanjem tog čovjeka i njegovog stanja mi možemo presuditi i dati ocjenu koliko je ta poda taj podatak je rodostveno. Ili dođe nam čovjek koji je poznat da je stop dolazi s nekim lažima. I kažem nam neku bombastičku, bombastičku informaciju koja nas pravo zadivi, koju bi se možda i obradovali. Ne znam, neko je od velikana koji mogu pomoći islami muslimane primio islam. Pogotovo imamo oni sajte ovako i non stop prenosi takve informacije. Malo, malo pa neko primi primi islam, a ovaj u osnovi vrijeđa Allah i njegovog poslanika na svako, na svako mjesto. Kada nam takvi ljudi koji su skloni tim bombastičkim informacijama dođu s takvom dješću uzet ćemo je sa rezervom. A zamislite nekog od autoriteta islamskih koji ti kaže ta i ta je primio islam. Skroz drugačije ćeš prihvatiti tu informaciju. Jako je bitno poznavanje ljudi, poznavanje njiho, njihvog hala, kako bi znali da li tu informaciju da prihvatimo ili ne. I to je ono što Mirim Nehatab kaže, koliko budemo poznavali ljude, ćemo zadovoljiti pravdu. U tom kontekstu je gospodar svjetovat. Prijevodu značenja je rekao, o vijenici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Dobro je provjerite da u neznanju nikome zlo ne učinite. A da se posljedno učinjene u zlo, kaja, zla, kaj, kajete. Džaba kad se učini zlo, naravno potrebno je se pokajati, ali nekada te stvari ne možemo, ne možemo ispraviti. Onda jedno od temelja govora u historijskim činjenicama jeste da mora biti utemeljeno na poznavanju tih činjenica, mora biti utemeljeno na pravednosti i mora biti utemeljeno na istinatosti. Gospodar svjeto vam naredio da obaveze prema Allahu izvršavamo i naredio nam je da pravedno svjedočimo. To je ono što je sastavni dio muslimana. Bogobojazan, čovjek mora pravedno govoriti u svakom, u svakom slučaju ako bi pogledali historičare knjižnih istorije islama po pitanju ove pravjednosti posebno se ističe Ibn Vehabi Imam Vehebi. on je napisao poznato poznato djelo Siyar al-an-nubala Siyar al-an-nubala i ovo djelo ima 28 tomova 28 tomova ako se odbio E, tomovi koji govore o sadržaju tog dijela, ima 1500 stranica. Znači, napisao je historijsko dijelo od 1500, odnosno 15000 stranica. To dijelo sadrži 15000 stranica i on je pokušao, e, s obzirom da je oživio u 7. hiđarskom stoljeću, pokušao je od poslanika, pa sve do svojih dana, da spomene e, osobe za koje je historija sačuvala spomenanje. Znači, za kog god je čuo iz muslimanskih redova, Da je historija ga zapamtila, on je to pokušao da, da spomenu. Po pitanju vladara, po pitanju učenjaka, posebno posebno je tretirao učenjake hadisa. Posebno je tretirao učenjaki hadisa. Po pitanju asketa, po pitanju sufija. Ukoliko ga je historija zapamtila, on je spomenuo u, u tu knjigu. Ali gledajte kada govori o ljudima sa kojima se on ostane i slaže. Kao što su određene sufije i On navodi njihove uh, historijske život, životne podatke. Ništa ti ne smeta da kažeš taj je čovjek rođen tad i tad tu i ne možeš mu nepravdu učiniti. Pa da lažeš u tom kontekstu na njega. Pa da kažeš učio je pred tim, tim Jako se interesirao za tu i tu nauku. Ostavio je traga tu i tu. Poznat je po svojoj pobožnosti. I za većinu takvih ljudi on spominje njihovu pobožnost. I onim segmentima koje možeš pohvaliti poznat je po svojom odricanju od Dunjaluka, poznat je po tome što je ne, nepravednom na daru rekao istinu u, u, u oči. Znači, bilo je takvi učenjaka sufijskih koji su tako tako na kraj u prvoj generaciji sufija, to je bila glavna odlika sufijskih učenjaka, glavna odlika sufijski provaka. Vodio je računa o sviomasima, obavio je hač 60 puta, ne znači, nepitno, podatke koje ne možeš ti izbijaći, ali mu se prigovorilo po pitanje o Kide da je imao tako i tako Pošto na, iz, spomene sve ono što što je pravedno da se spomene. Pravedno je da se spomene takvom čovjeku koliko je to istina, spomenuo bi i određene devijacije koje bi bile kod tog čovjeka po pitanju o ok ide. Tako da se ovaj, imam, imam, thebi, posebno ističe u odnosu na ostale historičare po pitanju istino ljubovisti i iskrenosti u prenošenju, o prenošenju podataka i istorije čovječanstva i istorije umeta četvrto načelo kojeg se možemo kojeg se moramo držati kod historijski činjenica jeste da moramo temeljiti sud na nizu vrlina, na nizu vrlina. Ukoliko uzmemo čovjeka i posmatramo samo jednu njegovu mahanu i na tome gradimo o njemu. Nema sumnje da taj čovjek odma osuđena propast. A nema čovjeka koji nema takvih mahana. Ali, ukoliko želimo da sudimo, moramo suditi na osnovu njegovih mahana i na osnovu nizevrlina. Moram uzeti njegove verline u obzir. I to je ono što je razlika između nas. i Šija Rafidija po pitanju priznavanja istorijski činilaca, po pitanju priznavanja istorijski činilaca. Oni kada govore recimo o Muavi, onda uporno insistiraju na predaje koje govore o sukopu sa Alijom radijallahu ta'ala. A to nije kompletan život Mojaviju. Nije kompletan. Taj čovjek je 20 godina bio namjesnik. Namjesnik 20 godina bio i to od vremena poslanika pa sve do ubistva Osmana radijallahu ta'ala. On je 20 godina bio namjesnik. I ne možeš kompletan njegov život zanemariti i njegove susrete sa našim poslanikom, i to što je bio pisar Allahove objavi. Ima sa drugih stvari i doprinosa koje je dao za islam i muslimane, i zakačite samo za posmatranje ličnosti kroz ovu kroz ovaj segment. Njegov okina Jezida za koje se i nema s obzirom koji je šer uradio za ummet, vjerujte nema se spomenuti šta, šta dobro. Ali gledajte, hadis našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam govori u korist upravo tog Jezida, za kojeg Ahmed ibn Hanbel kaže za ima čovjek kako i bože voljeti Jezida. Zaposto i takav čovjek iz ummeta Muhameda, da voli tog čovjeka. Ima Mahmed ibn Habil. Naš poslanik sallallahu alayhi wasallam govori: "Evel jeish jegzu medine al-Qubrus, magfur Prva vojska koja bude obsjedala Kubrus, kaže su u hadisu Kubrus, a Ibn Hajar al-Asqalani kaže da je to Konstantinije, da je to Istanbul. Prva vojska koja bude opsjedala Istanbul, nije oprošteno. Vojskovođa prve vojske koja je opsjedala Istanbul je bio Yezid. Jezid je u njegovoj vojsci bio e boje Jubiln sari. Je bojin Jubiln sari i poginuo tada pa upoznati se da je ukopan, ukopan pod zidinama Istanbula. Njegovo vojsko je bio Jezid. A kojoj je vojsci oprošteno? Pa na pravo mjesto da je dio oprošteno, oprošteno vojskovodi. O tom čovjeku, za koga imam Ahmed ibn Habel kaže za Rima čovjeka koji može voljeti Jezida, opet nalazimo od naših poslanika da Drži jezik za sube. Ako ga ne voliš, nemoj ga psovati. Nemoj ga psovati, već uzmi u obzir i njegove, i njegove druge stvari. Nakra krajeva, kao što kaže šeho lisanim temije, ukoliko je on zalim i ukoliko je nepravedni vladar koji je učinio nepravdu muslimanima, gospodar prašta i nepravednim zalimima. Gospodar svjetova i to prašta, jer zalim nije, nije to širk. Ukoliko znači ne uradi, ne uradi širka, širke grije koji se nikad neće, neće oprostiti. To što ga nećemo spomenjati po hajru, ne znači da će nam usta biti puna spomena njegovo po, po širu. A to je samo jedan primjer, do duše i jeste najmarkartniji primjer iz istori Islama po pitanju ove ove stvari. Da ne možemo osobama e, suditi na osnovu njegovi mahana samo, nego moramo uzeti u obzir, u obzir i njegove vrline ukoliko želimo da dobijemo e, pravina, pravilan stav po pitanju određenih historijski historijskoj događaja. Zatim jedna od stvari koji se mora uzeti u obzir prilikom izučavanja historiji i pravilnog stava prema istorijskim činjenicama jeste uzimanje okolnosti u kojima se, u kojima su se te stvari desile. Znači mi moramo uzeti okolnosti u kojima su se te te stvari desile. Kada e, sa, sa aspekta današnjeg čovjeka, da kažemo savremenog zapadnjaka, Govorimo o pitanju robovlasništva, govorimo o pitanju ratovanja ili, ili mnogih tih nekih položaja, često položaja žene, e, to je za njih nepoimljivo, ne, znači, ne mogu ni da prihvate. A kad, kada se staviš u, u toj situaciji u kojoj su šariatske e, stvari objavljene po tom pitanju, gdje nema odskakanja, E sada ćemo ženi, zato što su, o, brojne su okopile, se moramo im dati prava. A sada tu slabe, nemaju prava. U šeretju nije tako. Bila jaka ili slaba, ona ima garantovana, garantovana prava. I ta se prava ne povećavaju i ne smanjuju. i ne smanjuju. Sada je mora neka biti pod podpredsjednik vlade, da bi bila ravnopravnost. Pa dobro, ako je ravnopravnost, što je ne postaviš za predsjednika vlade? U, u Americi koja se busa da je najdemokratičnije društvo, nikada žena nije bila predsjednik. Nikada žena nije bila predsjednik. U čemu je problem? Uh, šerijet u samom startu je podvuko žena nema učešću u vlasti. Žena ne može učestvati u vlasti. Ali žena može obavljati milijon poslova koje muškarac ne može obavljati. Muškarac ne može obavljati, pa šta će reći? A u nama je učinjena nepravda, mi ne možemo nikad roditi. Ne mogu roditi. Ne mogu se odnijetiti u brinutu. Osjećanja koje posjeduje žena, nikad muškarac ne može tu subtilnost osjećanja. Šta ću reći? Nepravda mi učinjena. Čovjek je svoje prava, žena je svoje pravna. I moramo to posmatrati u duhu i u kontekstu onoga u kojem, u kojem je o, o, objavljeno. Onda, mnogi bitke, mnogi događaju kroz istoriju čovječanstva koje su se desene. Tek kasnije otkrivaš da su odrezini potezi e, povučeni zbog pogrešne informacije, koji je u taj period e, vladar posjedovao. Uzmite primjer Halid Mvelida koji je e, ušao u grad, I pobio dio njih, stanovnika tog grada ne znajući da je na drugoj kapi već potpisan ugovor o predaji. Nije znao da je potpisan ugovor o predaji. I ušao i pobio ljude. On je mislio da je u stvari u, uspio da probije obruč njihov odbranbeni. A nije stvar u tome bila. I naš poslanik salallahu alih salam je izašao. Rekao e, ja se odričem onoga što je uradio Halid. Ja sam čist. Znači odričem se onoga što je uradio Halid. I šarijet je čisto od onoga što je uradio Halid. Ali jeli li Halid kriv zbog toga? U onom trenutku kojem on poslijeva te podatke, ako se stavimo u taj kontekst njegov, vidjet da nije ni njegova krivica. Nije imao podatak, postupio je po, na osnovu onoga onoga, što je znao do tog trenutka, pogriješilo se, ubili su se nedužni ljudi, to se na kraj, ljudski život se ne može namiriti, nikada naravno, ali je plaćena kravarina u onom iznosu kojim su nevjerici tražili kojim su nevjenici tražili. Naš poslanik, salallahu a.s. se odrekao onoga šta je uradio Halid, ali se nije odrekao Halida. Nije rekao, ja se odrečem Halida. Znači, Halid je i dalje na mjestu kojemu pripada. To je čast njasnog naših poslanika, salallahu a.s. u tom kontekstu, u tom mjeri je pogriješio, ali ne vidimo mu grijeha kada se stavimo u njegov koncept i o, u njegove okolnosti u kojima se sve to, to odvijalo. Na kraju, Želim da naglasim da ćemo mi govoriti o vladarima. Nas interesiraju osobe ovdje, njihov njihov životni životni put. A te izučavanje tih ljudi bitno nam je zbog mnogo razloga. Kao prvo, da bismo spominjali i da bismo nakratka veličali one koji spomen zaslužuju. Jer sve osobe o kojima ćemo ako Bog do budućnosti govoriti su bitne osobe koji su nas mnogo zadužile. Koje su nas mnogo zadužile. A to je ono što je pravilo pravilo kod muslimana da sljedvinici suneta ostaju i ostaje spomenanjih. A sljedvinici, novatarije, bivaju zaboravljeni i zaboravlja se spomenanjih. Znači ne bivaju, ne bivaju spomenuti. Ne bivaju spomenuti. Pa zbog ovog, zbog ovog pravila Ovi ljudi zaslužuju da razgovaramo i da govorimo o njima i da se sjećamo o njihovih, njihovih dijela koji su puno značili za islam i muslimane. Zatim svjetli primjeri iz njihove života, zatim primjeri njihove požrtvovanosti i engažmana može biti dodatna motivacija za nas danas. Ukoliko budemo vidjeli iz kakvog stanja i iz kakvog mraka su ti vladari uspjevali da preporode društvo može biti stimulacija, nama danas da ne posustajemo, nego da gajemo nadu da i mi možemo našo društvo reformirati. Zati njihovo ostvarenje i civilaz, civilizacijski događaj mogu probuditi kod nas ponos, ponos, jer nažalost mnogo je muslimana danas koji se stide toga što su muslimani. Pogotovo kada vidimo koliko su prisutne devijacije kod muslimana, čak i praktikanata kad vidimo koliko je prisutna devijacija kod muslimana praktikanata i pogotovo u pitanju ponašanja, po pitanju posmatranje društva oko sebe, ljudi se ljudi se onda zastide što su muslimani. A to nikako sebi ne smijemo dozvoliti. Ali ako budemo posmatrali ove, ove naučna dostignuća i civilizacijska dostignuća ovih ljudi, može povratiti to kod nas i povećati naš ponos i, samopo, i samopoštovanje. Zatim, njihove ostvarjenja, ostvarjenja i civilizacijski događaj mogu povećati ambicije kod nas sami, znači kod svjesne, svjesne muslimanske omladine, da na, učinimo neki napredak i da postignemo neke, neke rezultate, jer mi smo se danas zadovoljili samo sa tim da, da smo mi muslimani. Danas smo se zadovoljili samo time da smo mi muslimani bez ikakvog ovaj, ideje i ambicije da postanemo neki faktor društva. Toliko su uspjeli, a, pogotovo kroz medije, da nas ubijede da mi nemamo perspektivu u, u evropskom društvu. Znači, svjesna muslimanska omljedina koji, koja želi da Kur'an i Sunet postane dio svakodnevnice, kako njihovi života, tako i društva, mediji su uspjeli da nas ubijede kako to nema nikakvu, nikakvu šansu. A ovo bi mogli preko, na ovaj način da, da prevaziđemo ta lažno ubijedjenja. Zati na posljedku, možemo, izučavajući ove velikane, kroz historiju islama, spoznati Allahu blagodat koju Allah daje određenim Allahovim robovima. Jer na posljedku nije, nije Ebu Bekrova zastuga to što je Ebu Bekr, nego zato što gospodar svjetova mu je omogućio da bude Ebu Bekr. Niti Omer, niti Osman, niti Alija, niti sve tu u Allahovim ruci. Allah daje ponos je hoće ponižava ponižava onoga ko, koga on hoće. Tako i u imi ukoliko želimo da postignemo išto od naših života moramo biti svjesni da je to samo uz pomoć Allahove vlagodati ukoliko nas Allah potom tom pitanju pogledaju ukoliko Allah bude to želio to ćemo i, i uspjeti. Jedan od ciljeva koji želimo postići ovom, ovim serijalom jeste da dokažemo pogrešno razumijevanje položaja sljedvinika sunneta u društvu. Mislim da smo e, zbog izučavanja određenih predaja koje govore o određenim pojmovima stekli pogrešan dojam kakav, kakva uloga sljedvinika sunneta, kakva uloga svjesna muslimanska omladina treba biti biti u društvu. Na to su posebno doprijeni pogrešno razumijevanja predaje koje govore o garibima. Znači, svoja, hadisi koje govore o garibima, hadisi koji govore o firkatu nađije, uh, firkatu garibi su usamljenici, oni koji su čudaci u određeno vremenu. Uh, firka nađije je potpomognuta skupina, odnosno ona skupina koja je uspjela. Uh, tajfa mensura, to je potpomognuta skupina. U predaj je koje govore Tajfa mensura, način na koji smo mi doživjeli te, te predaje, mislim da smo, da smo u određenoj mjeri pogrešno, pogrešno razumijeli. Zatim, ako se kaže sljedbinik sunneta, znači odmah nešto na marginama, sljedbinik efera, onaj koji, koji traga za, za tekstom, ne, ne želi u svom životu ništa da uradi dok ne pogleda da li o tome govori Kur'an i sunnet. Znači odmah nekako na marginama. Ukoliko neko kaže, ja sam se lefija. Znači, od me je to nešto, ti si nešto na strani, to je nešto u nekim čoškovima, ne, nemaš ti nikakvu ulogu u društvu. Osobe i o kojima ćemo govoriti u šalatalu narednim susretima. Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Moavija, Hasan, Husein. Recite mi, zar ovi ljudi ne zaslužuju sve ove epitete koje smo spomenuli? Zar oni nisu bili, u, ako oni nisu u Gorabaja, ne znam ko su, su Gorabaja, ako oni nisu Firta Trnađije, ako ne, oni nisu Tajfa Mensura, ako oni nisu, oni nisu Selefije, oni su Selef, Selefija je onaj koji svijede njih, a oni su taj Korgir. Kakva je, je njihova bilo bila u društvu? Jesu oni bili na marginama? Jesu oni bili na marginama tog? Ne, oni su bili centralne ličnosti tog društva. To što trebamo biti muslimani koji se drže Kur'ana i suneta ne znači da trebamo biti van društvo u potpornosti. Da trebamo biti na čoškovima, da se zadovoljavamo sa najmanjim pozicijama po završenim fakultetima, da se zadovoljavamo običnim trošicama koji padaju sa, sa stolova onih koji su sebe postavili na centralnim centralni mjestima. Biti sljedbinik suneta i pripatnik džemata, biti gari, pogledajte, ukoliko čovjek uđe Kada bi se desilo da musliman praktikan postane ministar, bilo kolik ministarstva. Za ne bi bio Garib? Pa nađite mi ministra koji nije sklon nemoralu. Znači malo, malo izađe, ne znam onaj sa cigankama, firu, onaj, ne znam sa ovim, onaj, sa znači to je katastrofa. U, ovo govorim za Bosnu Hercegu, no, ne govorim za neka e, evropska društva gdje je to već postala devijacija e, široki, širokih razmjera. Budeš li ministar, opet ćeš biti garib. Pa samim obavljanje namaza i ukoliko se budeš trudio da svoje odluke donosiš na Kur po Kur'anu i sunetu, ti si usamljeniji. Usamljeniji da ne moš biti usamljeniji. Ne moš biti usamljeniji, nego da ne moš naći kolegu koji razmišlja slišlo, slišlo tebe. Ja ne znam da danas ima političar na našoj sceni koji smatra da vlast pripada Allahu subhanu wa ta'ala i da mi trebamo Allahom zakon da sprovedemo na zemlji. Vjerujem da ne postoji političar koji ovako smatra, a, a volio bi da griješi. Kada bi se pogledati direktorska, direktorska mjesta, bilo koje firme, državne, privatne, samim tim da da uđeš na jedno direktorsko mjesto jedne, jedne državne firme, pa za ne bi bio Garib. Garib ako pogledaš historijat direktora prijem tebe, šta su radili, kako su razmišljali, kakav je njihov odnos bio prema poslu, kakav će tvoj biti odnos prema poslu što se tiče što se tiče emaneta i suštice briga za zaposlenim, što se tiče briga za novce, za, kapit za kapitalom, za za, za. bićeš garip, da nema većeg gariba griba nego što što jeste. E, tako da ovi hadisi koji govore o tim stvarima ne isključuju da mi možemo biti centralne ličnosti u društvu. Da ne možemo biti, da ne možemo biti centralne ličnosti u društvu. E, generalno ove ove pojmove mislim da pogrešno shvatamo. Da je došlo do, do pogrešnih razumivanja, ne znam, ne znam iz, koje, iz kojeg razloga. A gledajte, ovo su knjige na bosanskom jeziku koje govore o ovim temama. Garib, Firkannađe, Tajfa Mensura, Ehli Sunneval Džamaka, Selefusali. Znači, o tim, o tim pojmovima govore i ja, ja se nadam da ću u budućnosti posebno jedno predavanje upravo o, o, tim, o tim stvarima spremiti i da, da vidimo stvarno koliko je, koliko su možda pogrešni Pogrešno razumijevanje autoriteta koji su pisali te knjige? Ili je to možda pogrešno razumijevanje arapskog jezika prilikom prevođenja? Ili je možda naše pogrešno razumijevanje na posljedku? Sve je bilo u redu, ali mi to pogrešno devijentno, devijentno razumjeli, Ne znam, ali inšalatala, kad završimo s ovom studijom, znaćemo u čemu je, u čemu je problem. Naš šeheh Nasir Lomer smatra da je većina umeta danas da su selefije. Na šeheh Nasir Lomer, koji je jedan od vodećih šehova, Uh trenutno umetu smatra da se većina muslimana danas da su selefiti. I pogledajte, ako je selefija znači da svoje ubieđenje vjerska temeliš na Kur'anu i Sunnetu na način na koji je to razumjela prva generacija. Pa za riječ većina muslimana tako ne posmatra. U u gabaritima njihovi intelektualni mogućnosti, u gabaritima njihove bogobojaznosti, u njihovi ali oni toga se drže. Znači šta kaže Kur'an i Sunnet? I na koji način su prve generacije razumijeli taj Kur'an? Kur Zatim, a, ne mora uvijek značiti da je firka nađija tajfa mensura. Znači da je spašna skupina istovremane i podpomognuta skupina. Ne mora značiti. I to je na manje više poznato. A, kada govorimo o stanovnicima rovova, o onima koji su u narodu a, spaljeni a, zato što su povjerovali o Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni su spašna skupina, ali su podpomognuta oni nisu bili podpomognuti. A znate li da istovremeno spašena skupina i podpomognuta skupina mogu biti su između njih rat. Rat između spašene skupine i podpomognute skupine. A inshallah govor o koji dolazi inshallah tela o budućem halifama, videćemo da se to desilo. Videćemo da se desilo. Alija, era dela'u al ta'alan je bio njegova vojska, oni su bili spašena skupina. Ali nisu bili podpomognuti. Muaviya bio podpomognut sa svojim vojskom. Mi uvijek nekako stavljamo znak, znak jednakosti između tih pojmova, između tih stvari, ali ova tema naravno je, naravno je preširoka, ali kroz ove primjere, in šala tala u budućnosti koje budemo, budemo govorili, pokušat ćemo da, da razbijemo i to pogrešno u objeđenju ukoliko postoji kod nas, da ukoliko želimo biti garibi, ne možemo, ne možemo biti centralno ličnosti u našim društvima. Što se tiče govora o samim uh, Halifa mabudusosti najviše ćemo se bazirati na njihovim političkim uh, odlukama. Znači najviše ćemo se bazirati na njihovom političkom životu jer pretpostavljam i u izjensa da ste već puno slušali o ibadetima, pobožnosti tih ljudi, o njihovoj iskrenosti primanju islama, do, generalno doprinosu u prilikom čuvanja našeg poslanika sallallahu alejhi ve koliko su doprineli da da i misije našeg poslanika sallallahu alejhi ve uspije, tako da ćemo se mi najviše bazirati na koji način je na vlast. Jer vidjet da je se tu razlikovalo. Nije Ebu Behr došao na isti način kao Omer. Niti je Omer došo na isti način kao Osman. Niti Osman kao Alija. Znači, to dolaze to neki uh, uh, razlika. Na koji način došao Muavija na vlast? Uh, prije toga Hasan radi Al-Auta Anhus, obzirom da je vladao šest mjeseci. Pa onda ćemo vidjeti jezid na koji je način došao, došao na vlast. Onda ćemo pokušati vidjeti, jer to su sve političke odluke, A ukoliko nešto nije najbolje, ne znači da nije ispravno. Ne znači da nije ispravno, jer to se često spominje po pitanju po pitanju nasljednog nasljednih vladara. Na prenošenje vlasti na nakoljeno unutar jedne porodice nije najbolja opcija. Daleko od toga da je najbolja opcija. Ali je šerijatski ispravno. Šerijatski ispravno, koliko čovjek dođe na vlast na taj način, u muslimanskoj zajednici bi se moralo, moralo bi se pokoriti tom čovjeku. Sve su to teme o kojima želimo govoriti. Zatim njihove postavljanje namjesnika, na koji način su postavljeni namjesnici, jer to su u stvari e, kasniji razlozi zbog čega je kod četvorog tog halife došlo do problema koji do koje je došlo. Odnosno, već u pisom Osmana radijallahu ta'ala. Tu da vidimo koje je postavio te namjesnike na koje se pregovaralo Osmanu radijallahu ta'ala. Videćemo da je Osman dosta tih namjesnika naslijedio od prijašnjih halifa. Nije i on sve doveo tu, gdje je A ipak je narod iskazivo neka negodovanja, i, i, znači o tim, o tim stvarima. Zatim, interesiraće nas na koji način su se obhodili prema znanju, prema znanju na, sa aspekta, da li su oni učili Allaho u vjeru ili nisu, i koji je bio a, stadi poznavanja Allaho vjere po pitanju njih, i na koji način su obhodili prema učenima, i na koji način su obhodili prema učenima, i to će biti, ako Bog da, centralne e, teme govora o, o tim, tom, tim lišistima. Allah subhanahu wa taala molim da vas nagradi zbog vašeg dolaska i zbog organiziranje ovog ovog sjela. Prvo predavanje neminovno bilo da bude da ne kažem suhoparno, ali moramo napraviti uvid u to islamsku historiju, islamsku historiju na koji način muslimani zučavaju historiju. A inshallah tela govor, konkretan govor o ljudima, s obzirom da ono ima jedan duh pričanje priče. Vićin šalatala je interesantni s tim što ćemo se truditi da to ima jedan svoj izdanstveni aspekt da ipak naglasimo šta se desilo, kako se desilo da neke predaje dokažemo ili da neke predaje pobijemo jer e, posmatramo li situaciju koja je sada dešava u islamskom imetu pogotovo što se tiče Sirije, vidjet ćemo da su ti događaji koji su se desili u prije 1400. godina ključni problem zašto se dešava i sada ovo, ova situacija u, u Siriji. سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ شَدُوْنَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِنْتْ إِسْتَاكُرُوكَ وَأَتُوْهُ إليك.